Мартин спав на ліжкові поруч. Він дихав важко, і з його вуст виривалося якесь напівзвіряче бурмотіння. Не знаю, сказала дід, то ви не знаєте, що це Мартинів перстень, сказав Дюваль, розглядаючи її палець старовинною каблучкою. На ній було вирізблено букву «Л». Мартинів? Це перстень мого батька. Батько ваш дістав цей перстень від свого брата, Мартина Лейна. Еді дивилася на нього широко розплющеними очима. Гаррі Руперт, винахідник протеїну. Це син Мартина Лейна, ваш брат у перших. І Дювалю друге розповів усю історію. Всі слухали мовчки історію двох Лейнів. Як утік Мартин з Ірландії, як з багатів Лейстон, як жив маленький Гаррі в дитячому притулкові, як він емігрував до Америки. Джемс раз у раз і знизував плечима. Коли Дюваль скінчив, Джемс після павзи запитав. От, я бачу, ти все знаєш. Скажи, кому я доводжуся сином, чи батьком, чи чорт значим?" Дюваль не відповів. Він пильно розглядав каблучку на пальцеві Едіт, ніби вперше її побачив. Отповів шоколадний Тоні. Узявши Джемса за рукава, він сказав, «Ти мій другий батько». Таким чином читач дізнався про все, що йому було треба. Він уже догадався, що історія з Лейнем і Вантрімі відбувалася 20 літ з гаком тому, коли Гаррі ще повзав по підлозі і робив у куточку сірчано-квасний завод. «Справді!» Як могли б зараз хоч у найглухішім закутковій Ірландії їздити на таких велосипедах? Коли вже в 1900 році Енфілд мав діаметр переднього колеса тільки на сантиметр більше от заднього? Читач, може, хотів би ще знати, хто забрав документи по смерті Камілли і що сталося пізніше з Сашком і з Дювалем. На перше питання автор роману чи його автори щиросердо відповідає – не знаємо. Бо дійсно було б нісенітницею, синітницею, щоб, скажем, Дюваль міг цікавитися тими документами. На що вони були йому? Що за діло йому було до танцівниці? До того ще й не живої, а мертвої? А надто на що здалися йому її документи? І з Сашком? Автор цього роману, чи його автори, зустрівся в Харкові. Сашко йшов з якимось білявим, незеньким назріс чоловіком. «Ти куди йдеш, Сашко?» «Вибачте, товаришу». Товариш отвернувся до вітрини державного видавництва і розглядав якісь книжки. «Куди йду?» «Дай цигарку». «Іду до вістей. От з товаришем». Товариш обернувся обличчям. «Дюваль!» Розлігся вигук по вулиці Ліпкнехта. «Що ви тут робите? Знайшли ріпси з рецептом?» «Не знайшов», – похмуро відповів Дюваль. «Не знайшов, бо він щез на Кубані. Рецепт пропав з ним разом. Що ж ви гадаєте робити тут?» «Ось, думаю, братись до хемії. Гаррі успів сказати дещо, але я не зумів записати, не знавши хемії». Можливо, що я пригадаю назви реактивів, коли вивчу хемію. А де інші? Де Мартин, дід, Джемс, Тоні? Мартин, почав Дюваль, але в цій хвилі обличчя йому зблідло, він похитнувся і упав навзнак на тротуар. Було сонячно і гаряче. Вулицею знявся вітерець, закрутив якісь уривки, змішав їх з пилом і ще за заріжком».